E allora, 20 e 17, questa è Radio Onda Rossa, martedì autogestito da femministe e lesbiche. Andiamo ad iniziare il nostro mini peamer di questa sera, la maxi trasmissione.、Eh, sarà dedicata a una restituzione che ci facciamo qui insieme fra noi e anche per voi all'ascolto delle 5 giornate lesbiche. 5 giornate che si sono tenute lo scorso giugno,、eh, quindi un anno fa. E、All'interno di questa trasmissione vogliamo presentarvi due volumi che sono sortiti appunto un anno di distanza. Uno sono Gli atti delle Cinque giornate lesbiche, filo viola, mutamenti, autorappresentazione e progettualità, e l'altro si intitola Le Cinque giornate lesbiche in teoria, e è appunto una raccolta dei, di alcuni interventi teorici. Uh, che sono stati fatti durante le cinque giornate. Siamo qui con Ambra, Maria Grazia, Claudia, Silvi e io, Dario. E allora, innanzitutto, abbiamo pensato di iniziare questa trasmissione riparlando e riraccontandoci le cinque giornate e, appunto, essendo passato un po' di tempo, le cose che di cin queste cinque giornate ci, ci sono rimaste maggiormente impresse o sulle quali, appunto, vogliamo aprire una finestra. Ambra, tu ne avevi alcune. Io una, una, una delle cose che mi era piaciuta tantissimo delle cinque giornate che sono state comunque un'esperienza entusiasmante, non solo per l'enorme partecipazione, ma non solo perché c'erano 4.000 donne lesbiche, ma anche veramente per, per il fervore, per l'esserci,、eh, per il dialogare. Una delle cose che mi è piaciuta tantissimo è stato il concorso letterario. Mi È piaciuto perché、eh, mi ha fatto pensare alla letteratura del terzo mondo, a quello che raccontano m a j v e t a Devi piuttosto che Assia Jebar, quando dicono che la letteratura, soprattutto delle donne, ma non solo delle donne del terzo mondo, è una letteratura orale che nasce dalla pratica orale e che serve a mettere insieme la gente. Non è come da noi che uno scrive una scrive tutta da sola e legge tutta da sola. Invece è una pratica comune e collettiva. Allora si scrive per una ragione: ci sono, mettiamo in India i Puja a novembre, che sono dei festival, e si scrive per quel festival. e Chi scrive sa che sta scrivendo per andare a dialogare su qualcosa con quelle persone. ecco Questa è stata un'idea geniale, secondo me, delle, delle organizzatrici delle Cinque Giornate.、Eh, Maria Grazia poi mi dirà com'è nata, spero. questa idea,、eh, È stata un'idea geniale perché ci sono state quelle che hanno scritto precisamente per questa occasione. E poi c'è stato un concorso letterario. ecco, e, e Vorrei passare la parola a Maria Grazia che ci racconti com'è nata questa idea fantastica. Beh, in realtà un po' tutti i filoni che c'erano l e Cinque Giornate avevano questa idea di fondo perché c'è stato il concorso letterario, dove sono arrivati in realtà 50 racconti, e noi abbiamo potuto leggerne quattro perché c'erano esigenze di tempo, però insomma 50 sono arrivati. Però c'è stato anche un concorso di corti che si chiamava El Factor, dove sono arrivati anche lì tantissimi video molto carini che sono stati anche proiettati. C'è stato un concorso di canzoni e c'è stata una serata dedicata. A questa esibizione che è stata molto piacevole e divertente. Per cui in realtà、eh, l'idea nasceva soprattutto, poi ogni referente si è un po' occupata dell'organizzazione della sua parte, diciamo così. Ma l'idea nasceva soprattutto dal desiderio di coinvolgere più lesbiche possibili con tutto quello che avevano da dire, da fare e da far vedere alle altre lesbiche. Quindi, un po' era questo il tema dei concorsi. e Anche del, del condividere con le persone presenti alle cinque giornate questo lavoro. Beh, questa ricchezza, comunque, è la cosa che per esempio a me è rimasta, ha colpito moltissimo questa pluralità, questa presenza di tante lesbiche differenti. Eh, un, appunto su 4000 in、uh, differenti fasce orarie, alcune hanno seguito più alcune cose tipo seminari, workshop, altre sono venute la sera、uh, per godersi l'atmosfera, il, il,、um, sì, il giardino e、uh, la parte più diciamo artistica,、no? però. Beh, ma 4000 presenze per noi sono state una cosa assolutamente inaspettata. cioè Noi fino alla vigilia ci aspettavamo, insomma, le previsioni più ottimiste parlavano di 700-800 donne che avrebbero partecipato a tutte e cinque le giornate. Quindi abbiamo moltiplicato un numero x di volte gli accessi e, e, e noi per prime siamo rimaste molto. E anche molto felici di questo perché, effettivamente, fin dal primo giorno, che noi pensavamo sarebbe stato molto stanco, invece ci siamo trovati con una massa di persone, di donne che entravano,、eh, dandoci anche qualche difficoltà organizzativa dei primi minuti con、eh, i laccetti che non c'erano e queste cose qui. però sì,、eh, la casa è stata abitata dalle 7 di mattina fino alle 3 di notte. Anche più、tutti. tardi, anche io. Io dico le tre, le <ride> no? Al sabato, notte abbiamo fatto tutta una tirata. Fino una tirata non abbiamo quasi chiuso le porte. Abbiamo chiuse、esatto. e riaperte. È stata una tirata continua. È、e、la cosa, cioè, dico per me che ho solo partecipato alle assemblee, le tre che ci sono state, quindi non ho fatto nessun lavoro organizzativo. Quello che mi è sembrato fantastico è che non è mai mancato una birra, non è mai mancato da mangiare. Lo so, queste sono delle cose banali, <ride>、eh sì. però. Però invece sono delle cose chiare.、Eh、sì, perché、senzate. se no. Per...、Eh, se... Usciamo. Non rimaniamo se non c'è da bere e da mangiare, questo è chiaro. No, volevo tornare sulla cosa quando dicevi: abbiamo anche voluto rendere accessibile le, le, tre, le Cinque giornate lesbiche,、eh, che è stato un,、uh, un lavoro enorme anche sulla、uh, lingua dei segni adesso、uh, con、uh, l'Associazione la,、sì. Italiana. l i s che comunque ha fatto che、eh, molte lesbiche sorde hanno potuto partecipare. Sì, è, questo stato questo primo... è, stato è stato il primo evento italiano-lesbico, ma omosessuale in generale, che ha avuto la traduzione in lingua dei segni. Di questo siamo molto orgogliose perché. f e m i n i s t a io no, sì, no, non, no, non lo so, non ne so parlare, però posso dire però insomma, sicuramente emoz... adesso vedo tante persone che hanno la traduzione in lingua dei segni da giugno dell'anno scorso, è,、ah, sicura, sì, è sicuramente un segnale importante. È una cosa interessante, insomma,、eh, secondo me. Sono state io ho avuto è stato emozionante. Intanto, questo rapporto con l'alterità, io ho visto le, le, le donne sorde. Comunicare, non parlare, ma comunicare tra loro come noi non ci, son, ci sogniamo veramente affascinante perché non senti rumore, però vedi la gestualità e poi mi ha emozionato essere tradotta、eh, appunto con i gesti. Io vengo dal sud e sicuramente la gestualità appartiene al mio parlare, certamente la gestualità. Più che i gesti, perché io quando penso ai gesti penso a Bossi e alla banalizzazione del linguaggio a cui siamo costrette oggi, invece la gestualità. Fantastica del, delle, delle, delle donne sorde, ecco. Io mi dicevo, ma come faranno a tradurre questa cosa? E veramente.、Eh, mi e infatti, sarebbe... ti spingi anche tu, come、eh. quella che sta parlando, a fare attenzione sia al tuo ritmo sia al tuo voc vocabolario. Per essere accessibile,、no? e dunque ti spingi anche tu a fare un sforzo verso la comunicazione. Una cosa che è proprio s c o n t a t o noi quando stiamo parlando qui tra noi、eh, ai microfoni. Comunque, quando c'è、eh, qualcuno che sta vivendo diciamo, un altro mondo di comunicazione, comunque il legame lo devi trovare. Questo、e、era per che, me che devi trovare vale, un, modo un modo per di, C'è stata anche un'enorme disponibilità da parte di tutte, anche di quelle che venivano tradotte, perché、eh, la traduzione richiedeva una semplificazione del linguaggio, Infatti... un ritmo più lento, insomma, e, e questo è stato molto bello. Come c'è stato proprio una,、uh, un、sì, aggiustamento reciprocamente、eh. su, su questa necessità.、Mm -hmm. e, sì, è una cosa che sicuramente noi siamo molto contenti di questa、sì. cosa. Sì, Tra l'altro è vero che dal giugno dell'anno scorso, ma ricordiamo che ci sono delle compagne lesbiche che hanno fatto la scuola,、sì. che fanno la scuola, che lavorano e hanno, comunque stanno cercando di, di creare anche delle comunità di lesbiche sorde e non sorde, quindi c'è un lavoro che è lungo, non, sì, cioè, non、sì. è casuale: c'è l'impegno di tante persone. Infatti, ho visto. Tra l'altro, in questi giorni ci sono un sacco di manifestazioni perché la LIS sta chiedendo di essere riconosciuta come lingua, cosa che non accade. E ieri c'è stato anche un intervento al Pride Park. e Comunque c'erano tantissime lesbiche sorde anche ieri sera al Pride Park cioè, che lavoravano su questa cosa, che discutevano appunto di queste cose. Quindi sì, è partito da lì e sta continuando. Quindi lo diamo anche come notizia、eh, positiva. c e r t o Vogliamo mettere un po' di musica? Dopo, a se r、oh, c'è qualcosa di più da raccontare, di cose che ci che hanno colpito. Beh, di cose da raccontare,、mm. ce ne sono tante. tante.、Eh? Cioè, mh, penso che non andiamo a, a rivedere tutto il programma, vediamo poi che, che sono i libri che sono usciti di, questi, di queste giornate. l a trasmissione di oggi,、eh, nella nostra mini-primer, stiamo parlando un anno dopo delle Cinque giornate lesbiche, all'occasione dell'uscita di de, de due eh, libri, eh, uno che si chiama Atti delle Cinque giornate lesbiche e l'altro、eh, Le Cinque giornate lesbiche in teoria. Ciò sotto gli occhi gli Atti, che,、so、che è un bel libro grande, giallo con la doppia accia, ascia, <laughs> e, in cui, si ritrova tutti i、uh, laboratori, uh Um, anche le passate, le passaggiate nel Trastevere, anche foto delle delle mostre, anche、uh, le resoconti dei, dei, dei film, dei corti,、uh, l e、um, atti fatti e、eh, r e s c o n t i delle delle grandi、um, assemblee. E siamo qui dunque per parlarne. Un、uh, veramente un bel libro. E、mi viene a chiedere, dunque, forse riprendiamo un po' come avete、eh, contattato tutte queste donne che hanno partecipato e come avete、eh, costruito questo programma veramente ampio.、Eh. Ampio, diciamo.、Mm. Ma ri ti riferisci al libro o in generale all'organizzazione delle cinque giornate? Perché in realtà、eh, gli atti non sono stati una, un movimento particolarmente complicato: perché le donne che hanno che sono presenti negli atti hanno in realtà partecipato all'organizzazione tutte le cinque giornate in varia misura, chi solo con un incontro, una sola proposta, chi in maniera più continuativa e articolata. Come per esempio Elena Biagini e Lucila Ciambrotti, che si sono occupate di politica, c hanno e h fatto le assemblee pre, poi hanno preparato、ehm, i testi di convocazione, poi adesso hanno fatto anche tutta la parte che c'è sugli atti. Noi abbiamo ricontattato tutte, abbiamo chiesto di mandarci il materiale che avevano portato alle cinque giornate e tutte ce l'hanno rimandato. ri... Rimaneggiato un minimo per, per una stampa, quindi per una lettura più agevole. Chiaramente c'è chi ha fatto delle relazioni perché era proprio una relazione quella che aveva portato alle 5 giornate, chi invece ha fatto un sunto di un workshop che è stato quindi più interattivo e quindi magari negli atti sembra un po' più breve perché è il riassunto di, di un intero、eh, incontro. p Ecco, r ò e diciamo che tutto quello che c'è stato in quei cinque giorni, a parte le cose che sono poi nell'altro volume, negli atti ci sono.、E、io non l'ho letto, come sono organizzati le, le parti?、Tu、Noi sai... abbiamo sì, sì.、Eh, c'è una prima parte in cui ci sono、eh, è divisa nelle cinque giornate, cioè ogni parte è, è, è, è dedicata a una. Giornata, quindi c'è la prima giornata, la seconda giornata, eccetera. All'interno della quale ci sono appunto riassunti dei workshop, dei seminari,、ehm, di tutte le attività che si sono svolte. Anche per esempio, appunto, la passeggiata in Trastevere che in realtà è stata fatta tutti i giorni, è stata messa all'inizio perché poi、eh, riguarda, ed è stata anche una delle attività molto frequentata. Eh, a、eh, La c u n e l seconda parte invece riguarda i, i cinque filoni che、eh, erano più omogenei.、Mm -hmm. e quindi Ok, letteratura, il filon... poesia, teatro, musica, cinema, arti visive. Esatto, dove c'è un'introduzione della referente che、eh, spiega un po' il suo lavoro, insomma, co come, come si è svolto l'organizzazione, e poi ci sono le opere. Per cui ci sono le poesie che ci hanno mandato le poete che hanno letto alle Cinque Giornate, con una piccola biografia. Ci sono、um, i racconti che sono stati letti.、Eh, ci sono di arti visive le biografie di tutte le artiste che hanno esposto e un'immagine in bianco e nero. E poi、eh, al libro è allegato un DVD dove. Ci sono vari contenuti, tra cui per arti visive ci sono le opere delle artiste a colori, e, e, insomma, visibili in modo più bello che su, su carta. Che altro c'è nel DVD? C'è un、uh, filmato che è stato realizzato da Laura Valle, e che ha girato nel corso di tutte e cinque le cinque giornate, per l'appunto. E che è un video così, che o s ì c vuole dare un po' l'atmosfera, perché in un libro l'atmosfera un po' si perde. Invece, forse la cosa più bella delle Cinque giornate è stata proprio l'affettività che è circolata, insomma, c'era proprio una bella atmosfera. Poi ci sono un po' di fotografie, di un po' tutte quelle che c'erano. e Poi ci sta appunto quello che dicevo di arti visive, c'è il filmato della tavola rotonda che c'è stata su Viala di Mare, e poi ci sono due video, il ricordo di Marina Genovesi e un ricordo di Moira Ferrari, che sono stati proiettati anche alle 5 giornate. E poi ci sono dei contenuti extra che sono una sorpresa. Ecco però io volevo dire una cosa. Se... Che è, diciamo la parte、eh, la parte più a r t e p gioiosa saprei, viene proprio. Diciamo che con questo si apre il 20 giugno a Palermo. il queer film queer Festival, e la, la prima giornata è proprio dedicata al lesbismo. Grazie alle cinque giornate lesbiche, al, si fa al cinema Rouge et Noir tutto quanto. E viene aperta alle quattro e mezzo dal filmato delle cinque giornate lesbiche, in successione vengono presentati lui i due libri di cui stiamo parlando, Gli Atti e Le cinque giornate lesbiche, in teoria, su cui voglio dire una cosa. Piccolissima. Um, perché i i i c c o l s s m a p anche anche anche la, la teoria, no che sembra una cosa noiosa per carità di Dio, in realtà teoria in greco voleva dire rendere visibile, e aveva a che fare per l'appunto col teatro. Allora, noi ci siamo dette: dobbiamo attraverso questo libro rendere visibile il genere, il gender. Che in questo paese non è mai visibile, come dice e Lisa Arfini che ha scritto un bellissimo articolo appunto su come insegnare, come pensare, come insegnare a pensare attraverso il gender, in questo paese non esiste. Io voglio fare un esempio molto semplice perché appunto、eh, dimenticarsi che ci sono gli uomini e le donne e non solo gli uomini e le donne, per l'appunto. Eh, significa dimenticarsi come vengono costruite le categorie alle quali tutti siamo obbligati, appunto il maschile e il femminile. Per esempio, prendiamo una cosa banalissima, come andare in giro per strada. Voi vedete, siete v i c i n i a una scuola e cosa vedete? Un bel cartello in cui c'è una mamma con i bambini. Oppure c'è un bambino più grande con la sorellina più piccola, il bambino più grande è avanti e protegge la sorellina più piccola in quanto femmina e handicappata. Poi andate più avanti e ci sono i lavori in corso e ci sono degli uomini nel cartello che lavorano. Allora il genere, il gender, il sesso viene costruito anche attraverso i banali cartelli stradali. Allora. Noi abbiamo tentato con questo libro di rendere il gender visibile. Questo è l'in teoria delle cinque giornate lesbiche, in teoria. Io a questo punto, visto che hai iniziato a parlare dell'in del, teoria, vi chiederei. La scelta, perché la scelta di、eh, fare due testi separati,、e, mh, appunto, da una parte la restituzione di tutte le cinque giornate, dall'altra parte la scelta di、eh, pubblicare un testo di teoria lesbica che probabilmente arriva in un vuoto, in un'assenza comunque. Beh, in realtà noi abbiamo colto un'occasione nel senso che、um, l'EDS, la casa editrice, ha proposto di pubblicare questi saggi, che erano anche forse della, delle Cinque giornate la parte più pubblicabile. E ci è sembrato che fosse una grossa occasione per diffondere、um, un aspetto della cultura lesbica che in realtà è molto poco noto, anche tra le lesbiche, secondo me, ma soprattutto fuori. Questo ci ha permesso in realtà di poter fare un volume un pochino più corposo perché, se avessimo dovuto pubblicare anche la teoria lì, noi non avremmo potuto fare il numero di volumi che, che invece siamo riusciti a stampare,、e、per cui circoleranno 700 copie degli atti, altrimenti sarebbero dovute essere sicuramente meno perché le pagine erano di più, noi avevamo quei soldi lì e quindi non, non se ne usciva. E poi perché、eh, gli atti circoleranno all'interno del movimento, fondamentalmente, mentre le Cinque Giornate Lesbiche in teoria, in realtà, grazie a una casa editrice, andranno nelle librerie, avranno sicuramente una diffusione molto, molto maggiore, o o l t m potranno arrivare molto al di là. Ci sembrava un'occasione importante, che era partita dalle Cinque Giornate, in cui insomma di coglierla era importante. Sì, ma poi forse in realtà l'idea all'inizio era: io devo dire, noi pensavamo che a settembre già, siccome appunto erano questi temi, no? noi abbiamo, mi ricordo, abbiamo discusso ne, ne, nelle assemblee di annodare i fili col passato perché in qualche modo noi abbiamo tentato di ricollegarci alle settimane lesbiche che però erano finite negli anni 90. Eh, e c'erano tutta una serie di temi: dal separatismo all'eterosessualità obbligatoria, al patriarcato,、eh, al lesbofemminismo, all'omofobia tutti temi di cui in fondo non si era più discusso. Allora, devo dire che questi incontri teorici cioè, sono stati incredibilmente seguiti, davvero incredibilmente sì, seguiti, la gran parte、così. punitivamente alle nove e mezzo della mattina, non solo teorici,、mm. ma anche alle nove e m e z z o della mattina, e tuttavia ci sono stati sempre dei grandissimi dibattiti, per cui anche quelli, come dice Francesca Manieri nell'introduzione, di nuovo. Come dire, non sono stati pensati per un convegno, un seminario, sono stati pensati per un, per un, un incontro politico. Eh, nazionale、certo. per discutere con tutti e sono stati veramente discussi. Allora, la nostra idea era: noi、eh, abbiamo fatto gli incontri teorici. Già abbiamo tutto pronto. A settembre è tutto pronto. vabbè Questa è stata una p i a illusione. Perché... <ride> Quindi, pensavamo di fare un libro, una specie, una cosa rapidissima. E poi, gli atti, invece, siccome avrebbero raccolto tutti. Tutte le cinque giornate, cioè, sarebbe stato più tempo. In realtà, poi noi ci abbiamo messo molto più tempo perché è stato anche necessario guardare a tutte le risposte che abbiamo avuto, a tutte le sollecitazioni che abbiamo avuto. c e r t a m e n t r o v o interessante che siano uscite che stiano uscendo nello stesso momento. Questo è fantastico: che casualmente h e c escono insieme. Davvero, Inf infatti, venerdì li presentiamo insieme alla giornata delle donne a questa grande giornata, v a r i a g r a z a Sedita, sì, diciamolo. Sì, p e e Chisbile c i a l s ci sarà la Casa internazionale delle donne, questa giornata che Sbile è dedicata alle lesbiche e riguarderà tutto il giorno. Ci saranno molte、eh, iniziative, presentazioni, film,、eh, presentazioni di libri, tra cui anche questi. Non solo questi. Sappiamo la... a che ora sarà la presentazione degli atti? d e Gli atti s ì、sì. alle sei e mezza.、Ah. È 18 e 30.、Okay. Fantastico, sono le tu... 5 e mezza, quindi... però tu mi sa se ti ricordi alle 5 e mezza va bene. No, ma se ti ricordi tu alle 6 e mezza, te... <ride> va bene. Comunque, c'è un sito web che è www.kesbilec.it dove c'è tutto il programma dettagliato della giornata del、sì. 10 giugno. E io propongo un altro stacco musicale e poi continuiamo. Allora, queste erano Le Lesbian on Ecstasy con Sister in the Struggle e noi adesso、um, siamo al telefono con、uh, Laura Valle. Laura Valle, ciao. Ciao.、E、tu sei la regista del video che è, di cui abbiamo parlato,、sì. che è nel DVD degli Atti delle 5、sì. Giornate. Ce ne vuoi parlare un po'?、Ah, guarda, beh, intanto io sì, sono. quella che si è occupata di fare le riprese poi in realtà ho avuto un grandissimo nel, nel confezionare proprio il filmato ho avuto un grandissimo aiuto da Monica Pietrangeli e m i c h e l Amascello che è stata la montatrice è stata assolutamente fantastica, bravissima quindi devo dire che questo questo lavoro è stato condiviso anche molto con loro nella parte dell'edizione e del montaggio è stato un Ma che devo dire, non lo so, una scommessa, è stata una, una cosa molto strana, perché quando mi hanno chiesto di, di fare un video, ho detto sì, un video è una parola, perché che video fai quando hai tre cose, quattro cose contemporaneamente che succedono? Quando una cosa capita al primo piano, una al pian o terreno, una al bar, un'altra. Io a quel punto, vabbè, ho preso la telecamera e ho detto vabbè, giro, giro, qualcosa verrà. E mi sono messa lì dal primo giorno all'ultimo, dalla mattina alla sera, correndo da una parte e dall'altra e cercando di documentare il più possibile quello che, che capitava. Ma è chiaro che non c'è tutto. Stavo sfogliando adesso proprio gli a l t r i delle cinque giornate che avete anche voi, è una roba di 300 pagine, non so quante sono, e qui veramente c'è tutto. Ma io non avrei mai potuto fare tutto questo. E allora, quando, sa, finito di, di, quando ho finito di girare queste cose, quando sono finite le cinque giornate, s o c e s o h e o c h e t e faccio. Mi sono messa lì al montaggio, appunto con Michela e anche con Monica, e, e alla fine abbiamo cercato di dare appunto l'atmosfera, come qualcuno diceva prima, perché era, era, era l'unica cosa che si potesse fare, cioè cercare di raccontare l'atmosfera di quelle cinque giornate, non potendo raccontare tutto quello che succedeva perché era. Che è realmente impossibile, però ho detto beh, vediamo di raccontare il clima. Mi pare che questo clima ci sia nel filmato. ecco, Non so se qualcuno di voi l'ha visto, chi di voi l'ha potuto vedere. però insomma, a mio parere, quando poi l'abbiamo finito, l'abbiamo rivisto, abbiamo detto beh, forse sì, forse si capisce che cosa stava succedendo lì, anche se ovviamente non è raccontato, è raccontato pochissimo. In termini d i concreti, i a m c o però forse l'atmosfera, quel, quel clima, quelle cose, quelle donne che c'erano, quelle centinaia, migliaia ho sentito, che vanno, vengono, salgono, scendono, fa...、eh, beh, forse quello, quello, quello da questo filmato forse si riesce a capire. ecco almeno Io, io penso che si veda, i n s o mi m m a sembra di sì, e, e, e, e sono abbastanza contento insomma di quello che. Che ho f abbiamo t t o che a fatto insieme. Senti Laura, ma ti sei divertita a fare questo video, sia、sì, a fare le riprese che poi nel montaggio con le altre? m i Mi sono molto divertita, anche se lì per lì, devo dire, ero, cioè, anche, cioè, ero anche un po' spaventata perché cioè, non sapevo se quello che, che andavo a girare era magari la cosa più importante. E, e, dico, andavo così, un po',、oh, giravo per le sale, mi fermavo e giravo un pezzo di qualcosa. È stato interessante e divertente, anche un, qualche momento faticoso, e soprattutto c'era anche appunto questa incertezza di capire se stavo facendo la cosa giusta in quel momento, che magari la l sala accanto c'era u n a cosa più interessante. ma Non si possono sapere queste cose, comunque, sì, devo dire. Questa cosa l'abbiamo vissuta anche noi,、eh? ognuna di noi、eh? probabilmente ha vissuto、eh, a、ah, eh, Roma, farò... probabilmente, sì, <ride> <ride> sicuramente, sì. Certo, per, per tutti è stata la stessa cosa, io avevo l'incarico un po' di descriverlo, ma、eh, ovviamente parziale, come probabilmente è stato per tutti. Insomma, tutti hanno scelto una cosa piuttosto che un'altra, certo. No, comunque, sì, devo dire che mi sono divertita, mi sono divertita anche molto a montarlo. Bene. s e n t i、sì. a、allora, o l l o r a Vabbè, noi ce lo vedremo. Ce lo vedremo intanto venerdì alla、sì. speciale Chesbilay、sì, alla Casa sì, Internazionale. Sì. E poi per、sì. chi、eh, prenderà una copia del volume, acquisterà una copia appunto. C'è questo, sì sì, sì, sì, ho visto che in fondo c'è questa cosa qui con tutti gli altri, gli altri inserti. Va bene. Noi ti ringraziamo molto e a presto. Figurati di niente. Buon ciao. lavoro. o c i a Ciao. ciao, ciao. E、questa era Laura Valle, appunto regista del video, e io Maria Grazia ti chiederei di raccontare e poi ritorniamo con Ambra la, la distribuzione di questo volume degli atti perché è particolare, avete fatto una scelta particolare. Sì, noi abbiamo scelto di dare a tutti i gruppi e le associazioni che ci hanno aiutato a fare queste cinque giornate con iniziative, con donazioni, in, in vari modi devo dire.、Eh, un certo numero di copie degli atti che verranno poi, poi loro sceglieranno se, a che prezzo m e t t e r l e in vendita, come, come distribuirle. Noi avremo soltanto queste copie che saranno presenti appunto venerdì alla presentazione. c h、eh, E metteremo in vendita per,、eh, e con i ricavati finanzieremo. Aiuteremo a finanziare, facciamo breccia per le spese legali. Per i processi. E noi finiamo quindi senza fondi. E quindi sono, sono stati stampati con i fondi delle cinque giornate? Sì, a, a rimasti sì 5 con giornate.、Uh, erano già in previsione gli atti, nel senso che nel nostro progetto iniziale, prima ancora che ci fossero, che iniziassero questi cinque giorni. bellissimi devo dirlo perché sono stati veramente molto emozionanti、eh, avevamo già in mente di fare gli atti quindi avevamo tenuto un... una parte del budget per quello e l'abbiamo esaurito con questo atto finale che sono gli atti non c'è scritto un non pagare più di Non c'è un... scritto oddio forse non lo trovo io no、ora. probabilmente non c'è scritto non c'è、ah, scritto voi... forse non c'è scritto proprio niente、eh, o g n u n a Sì, nel senso che diciamo che c'è un prezzo consigliato di 15 euro perché è il prezzo del costo di stampa, del, il costo reale del volume, del, di tutto il lavoro che c'è dietro, un volume del genere, del DVD e delle s t a m p a del DVD, eccetera. E questo è il prezzo che noi consigliamo, dopodiché poi ogni associazione si regolerà come ritiene, insomma. Ho capito. Io ho Saran... salto un po' da una parte all'altra, scusatemi. Forse、e、a questo punto tornerei a, ad Ambra e all'altro, lesbiche in teoria. Tra l'altro, la, la, la copertina c'è una scelta grafica:、no? per cui c'è le cinque giornate con un colore e lesbiche in teoria con un altro. Raccontaci un po' più di questi saggi. Vabbè, questo era un gioco perché,、è、siccome è il 150-ario dell'Italia dell Unita volevamo. Giocare sulle cinque giornate di Milano ovviamente e poi abbiamo avuto ragione perché Milano ha avuto la sua grande giornata. Va bene, ma questo è un altro tema di cui non ho diritto a parlare adesso. Di cui parleremo、anche、in seguito se, fra di noi, se fuori d a i m i c r o f o n i Abbiamo portato fortuna a Milano in questo modo. Ecco, e quindi appunto ci sono le cinque giornate e poi c'è lesbiche in teoria, giocoso pure quello sull'essere lesbiche in teoria. Ehm.、Um, Allora, vo volevo dire una cosa: che domani sera intanto ci rivediamo alle sette al Pride Park. Sia con gli atti che. c o m e non dire così, Maria Grazia, siete dei mostri se non venite. Vabbè, comunque, vabbè, io speravo che venissero anche loro e facessimo insieme la presentazione da tuba. Vabbè, comunque, dopodiché, invece tornando al libro. Che sarebbe estremamente complicato raccontare, anche se c'è un filo.、Um, intanto c'è sempre un rapporto tra il passato e il presente, perché noi, sempre abbiamo fatto riferimento alla teoria lesbica, quella che è stata, come dire, secondo me, il cuore della teoria femminista, anzi, la parte propulsiva, la parte più rivoluzionaria del femminismo. Io, questo è il mio pensiero, fin dagli anni s e t t a n 70.、Um, E quindi c'è questo continuo mettere insieme, chiedersi se le cose del passato hanno ancora un senso oggi. E q u e s t o secondo me, è una parte importante. Tutto Sempre per esempio alla luce di cose nuove come il queer, ecco. Allora, non voglio parlare del queer, ne parla Francesca Manieri, devo dire, veramente con grande intelligenza e, e benissimo. Però c'è una cosa del queer che è fondamentale e che attraversa tutti i saggi: la sfida a un mondo binario fatto di maschi femmine, bianchi neri. Eh, eh, normali anormali, in cui il primo termine è sempre quello che ha il potere e ce lo ha per sempre immotivatamente. Ecco allora, noi sfidiamo questo mondo binario e di opposti, che secondo noi, se, cioè secondo noi nel senso che questa è l'idea che attraversa. Tutto il libro è una cosa che ha a che fare con l'eterosessualità come istituzione obbligatoria, cioè nasce come conseguenza di questo. Se uno ci pensa nel passato lontano, torno alla Grecia, scusate: però le parole avevano significati doppi. Basta pensare a ospite e al nemico che si diceva hospes hostis, cioè era la. Prevista la possibilità che ci fosse l'uno e l'altro, l'ambivalenza era possibile in un mondo antico. Noi l'abbiamo eliminata, abbiamo eliminato i grigi, abbiamo detto o sei con me o sei contro di me in Italia m a s s i m a m e n t e O sei nero o sei bianco, o sei maschio o sei femmina. Non è vero, come ci racconta Elisa Alfini, come ci racconta Presiado sempre in questo libro: 200 bambini su mille Nascono intersessuati e vengono operati alla nascita. Allora il maschile e il femminile in realtà sono costruiti, prodotti, non sono.、Uh, e, no, vi invito a leggere il libro per saperne di più perché adesso sarebbe troppo complicato parlarne.、E, dimenticavo, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, a tutte noi piacerebbe, discutere di questo col femminismo. Uh, diciamo così, coi femminismi, che siano quelli del passato e della differenza, o che siano quelli delle nuove generazioni, secondo me molto più intelligenti. Comunque, ecco, abbiamo proposto di fare una giornata a settembre di confronto tra lesbismo e f e m m i n i s m E femminismi, ammesso che esista un solo lesbismo, e non e s i s t a a n c h e s ì m ma certamente, però aperta una discussione vera, non come dire con appartenenze, schieramenti, eccetera, ecco, quello sarebbe bello se lo potessimo fare. Io ho cominciato a leggere il libro, lo sto trovando molto interessante. Effettivamente, il.、Um... Il saggio del, sul gender della Fini è veramente fatto bene, fatto benissimo, da un excursus、uh, storico. Sul significato del gender, su come si costruisce, su come viene utilizzato all'interno delle teorie, molto, molto, molto interessante. Ma ho trovato interessante anche l'esperienza della Pomeranzi, su... che narra effettivamente quello che è successo, quantomeno nel nostro piccolo paese in Italia, sulla questione del femminismo, del lesbismo e dell'esbofemminismo, come insomma, tutti i percorsi poi in qualche modo si sono divisi, hanno preso strade diverse che. Siano... che, che... Partono dalle pratiche, ma che arrivano poi a dei pensieri e dei modi di poi appunto, ipotizzare nuovi scenari.、È、effettivamente, un testo importante, almeno per me che ho 30 anni e che vivo in Italia, è、e、che testi di comunque, teoria lesbica nel nostro paese. Prodotti da noi ce ne sono veramente, forse, boh, forse non lo so. Poi, magari a me mancano dei pezzi. Probabilmente gli atti delle settimane、eh, che ci sono state possono essere considerati dei testi in qualche modo con della valenza politica. Ma un testo che ragioni di lesbismo in teoria in Italia forse è il primo che viene pubblicato. <ride> e quindi è assolutamente prezioso. Infatti, penso che. Per noi che siamo militanti e lesbiche, sia、sì, uno strumento indispensabile da condividere.、Io、infatti, o i appena l'ho trovato, l'ho comprato e come vedete lo sto leggendo, non, non l'ho ancora finito. <ride> lo sto leggendo piano piano, però sì, grazie. Cioè, comunque, uno strumento che serviva e probabilmente, siccome c'è un vuoto, c'è un gap. Comunque, tra un periodo storico del nostro paese e le nuove generazioni che affrontano queste cose molto spesso a f f a s c i n a t i tantissimo dal queer e da tutte queste teorie, senza poi, comunque, anche averne l a La sostanza della teoria queer, perché comunque sono molto più articolate di quello che poi viene fuori in Italia, soprattutto dove c'è un, una forte estetica queer, oltretutto abbastanza maschile, abbastanza gay, e c'è poco un'estetica queer.、E、c'è un pensiero queer che poi fondamentalmente, in molti altri paesi, Spagna in testa è femminista, e quindi apre una serie di intersezioni e di intersezioni. Di, Tra cui la Presiato, infatti, è una di quelle che fa esattamente questo discorso, apre sicuramente delle, delle interessanti ipotesi e quindi ben venga, anche perché. Si dà una sostanza a una serie di cose di atti che sembrano un po' buttati lì e invece poi fondamentalmente c'è molto pensiero dietro. Purtroppo da noi ce n'è poco, o quantomeno ce n'è poco scritto perché poi ce n'è tanto in giro in realtà. Perché sennò le cinque giornate non venivano fuori e non venivano fuori due libri. Se non ci fosse stata una grandissima forza di elaborazione collettiva, per cui addirittura invece che uno ce ne sono due di libri, secondo me quello è un dato fortissimo. che... Manifesta la volontà di、eh, intersecare pensieri, generazioni, passato, presente probabile futuro perché, comunque,、ah, al di là delle cioè, le, le narrazioni del, del 24 novembre, femministe e lesbiche, hanno riaperto un, un discorso che era fermo da almeno 30 anni. Su chi sono le femministe e chi sono le lesbiche e soprattutto chi sono le femministe e le lesbiche oggi in Italia, in un paese che sappiamo come sta: quindi, sì, gran, grandi, grandi cose. poi si、sì, chi c'era lo sa che si stava bene, che quindi si è prodotto tutto quello che si è prodotto perché erano delle belle giornate. Comunque, si stava molto bene. Sì, volevo aggiungere una cosa: qualcuna alle fine delle cinque giornate. Era un po' rammaricata delle troppe attività che avevano animato quei giorni perché、eh, diceva: Ma non abbiamo potuto seguire tutto. C'erano tante cose interessanti e qualcosa per forza si accavallava. Io ho sempre pensato, fin da quando hanno cominciato ad arrivare a parliamo di dicembre, gennaio 2009-2010, quindi ormai un po' di tempo fa, le prime cose, che questa ricchezza era in realtà. Una ventata di, di grande energia perché le lesbiche c'erano, ci sono, pensano tante cose, fanno tante cose, producono tanto. E in quei cinque giorni abbiamo avuto la possibilità tutte di vederlo realizzato insieme. Insomma, credo che questo sia stato. Forse il pregio principale delle cinque giornate, che poi ovviamente si riflette sia nel libro di teoria che anch'io da lettrice sto leggendo e che trovo interessantissimo, benché non abbia affatto 30 anni, ma molti, molti di più. È、e、assolutamente leggibile: cosa che non sempre、eh, chi, i libri che trattano questo genere di argomenti sono, sono. È molto scorrevole, è molto facile da leggere, è molto comprensibile. E speriamo che in tante abbiano voglia, no? no è illuminante perché dà delle, delle chiavi di semplificazione di pensieri molto complessi, come quello della Butler, piuttosto che di molti altri, che ti aiutano a mettere le cose nel puzzle e quindi a permetterti di capire meglio. Poi, con questi strumenti, anche quei testi che effettivamente sono comunque molto complessi. La Butler è una filosofa, quindi quando lei scrive, comunque. Riuscire a capire tutto il suo pensiero è un'impresa quasi senza fine. Ti interrompo un attimo sì, per、voglia. dirti che la Butler ha vinto in America il premio per la scrittrice più illegibile、eh, e、vedo. incomprensibile. Questo da quelli che la leggono nella lingua nativa.、Penso、Pensa a noi, noi che la leggiamo o in inglese o in, traduz o in traduzione. Che proprio la, la prova che il queer è una cosa popolare. Sì. <ride> Guarda che n e l suo saggio sul queer,、eh, Francesca Manieri comincia dicendo: con questo, Comincia con questo aneddoto in cui a tavola a Butler dicono: Allora lei è un'esperta, lei è una delle inventrici della teoria queer, e lei racconta: Ma io non sapevo neanche cos'era la teoria, cos era era la teoria, la teoria queer, queer, e mi sono scop scoperta essere una delle iniziatrici di una cosa di cui sapevo, sì, che Teresa De Lauretis aveva fatto un convegno nel 1990 a Santa Cruz, ma io. Non sapevo niente. Ho scoperto che ero stata scritta questa storia, ma io non lo sapevo. In effetti, devo dire che in una bella intervista, Butler dice: Io sono femminista e questa è la mia prima、eh, come dire se si può dire questa parola orribile: fedeltà. Poi sono lesbica, poi sono però prima cosa che sono femminista, che facciamo? s、sì? i qui la sfida al femminismo, esatto. E、su questo concludiamo? Sì, Sì, sì、eh, mi sa、so okay. che tempo, allora ci resta da ringraziarvi. Grazie a voi. Grazie a voi. E da venire、eh, se a volete tuba a Tuba domani, no, al Pride Park, nello spazio dibattiti curato da Tuba per la presentazione di Le 5 giornate lesbiche in teoria. E、eh, invece venerdì al Chesbile, speciale c a e s b i l e alla Casa Internazionale delle Donne, nel pomeriggio, per una ulteriore se volete comprare, prendere, vedere, visionare questi testi. Grazie mille, a presto. Ciao.